Brothers Arms, a afdeling van Eric Barnard Meubels is nou oop in ons nieuwe Waverly winkel.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 en hier volgt die hoofdtrekke. Die veldbrande by Herbert op George en Karatara op Duisna het nou tot eenzaam gesmeld en woed oor een gebied van sowat65 65.000 hectare. Minstens 8 mense is reeds dood in die brand. Die woordvoerder van die Westkapse departement van plaaslike regering, James Brent Steyn, sê die brand beweeg nou noordwaarts. Die burgemeester van die Kaukama Municipaliteit in die Ooskaap Samuel Woeseau het een dringende versoek gerig voor bijstand om die brande te blus, wat een aantal woongebiede in die municipale gebied bedreig. Die brand het gisteraan steeds in die Tsetsekammer gebied gewoed, terwyl brandbestrijder sterk wind oestrotseer om die brand te probeer stuit. Komer bestaan echter dat die brand in die richting van ‘n volstasie in stormstreveer kan verspry en toerismebesienswaardighede soos die groot boom en plantasies by Nysna kan vernietig. Hoe zou sê, hyl is desperaat vir hulp, aangezien die vier brandweerwaans van die municipaliteit nie voldoende is nie. Die Westkapse minister van plaaslike regering Anton Bredel sal vandag besluit of die George en Nysna gebiede tot rampgebied verklaar moet word, weens die brande wat in die omgeving woed. Bredel sê duisende hektar planten groei is vernietig en acht mense is reeds dood. Hy sê, een besluit moet geneem word oor weises om bestendigheid in die gebied te bringe. Hy sê die hulp van strukturele ingenieurs moet ingeroep word wat die moentlikheid van onder meer grondstortings kan onderzoek. Bredel sê hy sal die premier inlig na sy vergadering met die nationale ramp bestuurcentrum. Die Westkapse verkeersafdeling sê alle paaie in die Zuidkap wat weens die veldbrande gesluit was, is weer vir verkeer opgestel, insluitende die N2. Die provinciale verkeershoof ken die Afrika sê hy was in verbinding met die politiekantore van Nysna, Plettenbergpa en Oudsoorn en volgens hulle is alle paaie weer oopgestel. Die municipaliteit van Nysna sê intussen dat die inwoners van Brenton, wat gister na die plaaslike gemeenskap geneem is, laat gister aand weer terug as naalhuise. Die organisatie Gift of the Gevers werk met die municipaliteit saam om kost en komberse aan inwoners te voorsien. Dit sluit onder meer die inwoners van Setsfield in waar die mense van Karatara gehuisvest word. Die municipaliteit sê die Karatara gebied waar 8 mense maandag die brande gesterf het, is weer veilig. Die rook kan echter meebring dat die inwoners eerst later naalhuise teruggeneem kan word. Die EFF simmosie van wantrouwe in die uitvoerende burgemeester van die Wembe-distriksmunicipaliteit in Limpopo het misluk nadat 27 ANC raadslede daar gestem het. Die mosie van wantrouwe in Florence Razzolani is ingedien nadat die municipaliteit vroer 300 miljoen rand in die VBS bank bele het. Razzolani is ook die ondervoersetter van die ANC in Limpopo. Die 300 miljoen rand was die grootste enkele bedrag wat by die bank bele is. Razzolani was nie tydens die stemmerij teenwoordig nie. Die speeker van die raad, Friedan Kondo, het in reaksie op die uitslag gesê, die reservebankse bevinding steen Raditzelani is ongegrond. Die ANC is uitvoerende komitee in die Ooskaap gaan voort met plannen om een taakspan aan te stel, om die ontbinde strekskomitee van Nelson Mandela Baai te vervang. Die Streekskomitee is verlede week ontwint weens verskeierhiedes en sluit die versuim om toe te sien dat minstens 70% van die takke goed funksioneer. Die Streekskomitee weier om die ontwinding te aanvaar, maar die PUIK sê hy hou by sy besluit. Aanduidings is dat die Kaapstadse burgemeester Patricia de Lul nie vandag haar post gaan ontruim soos vooraf met die DA ooreengekom is nie. Twee maande gelede het DeLil op ‘n nieuwsconferentie saam met die DA-leier Moesie Maimane haar bedanking aangekondig. Hulle het toe dat die DA hulle interne aanvlagte tegen gaan laat vaar en sy op 31 oktober as burgemeester sal bedank. De DeLil sê echter nou op Twitter dat sy haar bedanking aan die partij gestuur het en nie aan die spieker van Kaapstad, Dirk Smit nie. Sy sê hy vertel leens as hy sê sy het bedank. Die adjunkt voorzitter van die DA'se federale raad, Natasja Mazoun, sê die partijse rechtsverteenwoordigers, het aan DeLul geskryf dat die partij verwacht dat sy vandag haar kantoor sal ontruim soos daar ooreengekom is. DeLul sal na verwachting later vandag haar toekomstplannen bekend maak. Intussen het die spieker in die Kaapstadse metroraad, Dirk Smit, strafrechtelike aanklachte by die Kaapstad Centraal Polisiestatie ingedien tegen DeLul en een raadslid Bred Smit sê dit is gedoen in ooreinstemming met 'n die besluit dier die metroraad, na aanleiding van ‘n die verslag dier die bouwmansrechtsfirma oor wanadministratie. Smit sê die recht moet nou sy loop neem. Die ekeroe ledie metroraad het sy financiële hoof geskoors. Die metroraad het Gouke Malazza vroeger die geleendheid gebied om redes te verskaf waarom sy nie geskoors moet word nie. Die stadsbestuurder, Emel Genmashazi, het op, gr op grond van Malazase antwoord besluit om haar wel te skors. Optrede tegen Malazase hangende weens 'n onderzoek na haar weerhouding van inlichting oor haar vroere afdanking by die SAEK. Masjazi sê die metroraat gaan voort met die onderzoek, waarvan die uitslag einde januari verwag word. Die politie in Kaapstad het een tweede persoon ingeneem vir ondervraging in verband met die moord op 'n bekende procureur Piet Mehallek Mehallek is gister doodgeskiet toe hy sy sien by die reddingskool in Groenpunt afgelaai het Die 8 jarige gesien is gewond Die politie woordvoerder Nolojuso Rexona sê die onderzoek duur voort Die doodetaal storms en oorstromings in Italië het tot 10 gestuig Skoole en toeriste in verskye strekke is gesluid Wind van tot 180 km per uur is aangemeld en twee tornadoes het die kustdorp Terracina getref. In Venesie is groot deel van die stad volgens overhede onder water. 6 mense is maandag in Italië dood te midde van sterk wind, grondstortings en bome wat omgewaaid. Nog 4 sterftes is gister bevestig. Een audit door die Oegandese regering en die Verenigde Natiesse Organisatie Vervluchtelinge het bevind dat daar 300.000 minder vluchtelinge in die land is as wat ambtenare vroer aangedaai het. Die agentskap en die kantoor van die premier het bericht dat 1,1 miljoen vluchtelinge in Uganda hulp benodig en nie 1,4 miljoen nie. Vroer is bericht dat ‘n korrupte ambtenare die getal verhoog het. Die skuldiges is intussen gescoors. Die Amerikaanse ruimte agentskap NASA sê sy Kepler-ruimteteleskoop gaan nie verder gebruik word nie, omdat sy brandstof opgeraak het. Die onbemande teleskoop het in wijkans 10 jaar navoersers gehelp om meer as 2600 planete te ontdek, waarvan sommiges selfs lewe mag hee. Die teleskoop wat in 2009 die ruimte ingestuur is, het gewys dat daar miljarde verskulde planete is wat die mens om sy siening van die ruimte verander het. Die naafwoersers het daarin gesaag om al Keplerse inlichting af te laai voordat sy brandstof opgeraak het. Volgens NASA is Keplerse taak voltooi, maar sy ontdekking sal nog vir jare bestudeer word. Die agentskapse volgende ruimteteleskoop TES is in april die ruimte ingesteer. Die Indonesiese overheid het opdracht gegeen dat alle Boeing 737 MAX vliegtuie geïnspecteer moet word. Reddingswerkers het intussen nog slagoffers uit die see gehaal nadat een nieuwe vliegtuig van die model maandag in die see gestoord het met 189 mense aanboord. Die vliegtuig van die luchtrederij Lion-E e het neergestoord kort nadat dit in Jakarta opgestuig het. Die slagofferse oorskot word na een hospitaal gestuur vir DNS-toetse. Die vliegopnemer is nog nie gevind nie. Lion Air sê intussen hulle sal binnenkort met een span van Boeing samensprekings voer oor die ongeluk. Die luchtdienst het vroer van jaar aangekondig dat hy 50 van Boeing sy 737 MAX vliegtuie gaan koop. En dit is die einde van vanochtend se Niesburg. Kom ons luister na, hy sê dit met een blik en snaar van Hulby en Spence voor ons by die temperatuur in die hoofdcentra van die land kom.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 dunne is slaap meer as een klein ongereg met minimale gevolge Jy kan een kriminele rekord kry of probleeme teekom as jy jou rijbewijs of motorlicentie hernie en die metropolitie kan jou by padplokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines4You minder moeite met verkeersboetes die rol te monitor en vinnig, wetlik en effectief af te handel so jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons specialiseer in groot vloote en streef daarna om jou geld te bespaar. Contact ons geris op 011-867-7331 of besoek ons webteister by www.finds4u.co.za Weermen, weermen, is dit reen of somskein vandag? temperatuur vir vandag vir die hoofdcentra in die land soos verskaf dier die Zuid-Afrikaanse weerbureau. Warmbad, verwolk en baie warm met donerbuie in die area minimum 16 grade en maximum 30. Nelsbruik, verwolk en matig met verspreide donerbuie minimum 15 grade en maximum 20. Pretoria, verwolk en warm met donerbuie minimum 15 grade en maximum 28. Johannesburg, gedeeltelik bewolk en warm met tonnerbuie, minimum 15 en maximum 26 graden. Vereniging, bewolk en warm met tonnerbuie, minimum 14 grade en maximum 25. Rustenburg, bewolk en baie warm met een minimum van 18 graden en een maximum van 32. Bloemfontein, gedeeltelik bewolk en warm met een minimum van 8 en een maximum van 25 graden. Kimberley Gedeeltlik bewolk en warm, minimum 11 grade en maximum 27. Durban is bewolk en koel cool met reen, minimum 16 grade en maximum 17. West London, bewolk en koel cool met reen in die namiddag, minimum 12 grade en maximum 27. Appington, Gedeeltlik bewolk en warm met 'n minimum van 12 grade en een maximum van 27. Kaapstad, gedeeltelik bewolk en koel. Verskoening, gedeeltelik bewolk en baie warm met ‘n minimum van 15 grade en een maximum van 31. Port Elisabeth, gedeeltelik bewolk en koel, minimum 10 grade en maximum 17. En laatst in Sutherland is zonig en koel met ‘n minimum van 1 en een maximum van 15 grade. En dit is die einde van vanochtendse Nies en Weerberig. Besoek gerust ons webwerwe by WWW.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 Indien jy wil adverteer op die radio nationaal of internationaal, eenmanszaak of kooperatieve bezigheid, kontak ons geris. Op die webblad onder die hoofie kontak ons, is daar een vormpie wat jy kan invul. En ons sal terugkom met een pakket wat jou saak sal pas. En indien jy jou besigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak korrie geris. En sy kan vir jou ‘n webwerf bou en jy krijg ‘n gratis domein, levenslang, met 2000 meg HDD, 10 e-post en een gratis SSL sekuriteitssysteem op jou werf, so jy kan een winkelkie opsit en veilige betalings neem. Kontakkaar op die webwerf met behulp van die kontakvorm of stiervraar e-kos e by Corrie by Unilab.co.za Dit is C-O-R-R-I-E en die at teken UNI koppel teken L-A-B.co.za Wil jy jou woordkensbemarkt nationaal en internationaal, Reeds gedrukte boeken of e-boeken word ook gratis op ons winkel gelaaai. Contact Corrie vir meer besonderhede. Haar Skype adres is corrie.slabbert3 dit is corrie.slabbert3 dit is corrie.slabbert3 dit is corrie.slabbert3 en die cipher 3 of stiervraar e-post by corrie.unilab.co.za Het jy boeken wat geproef rees of vertaal moet word? Ons kan help selfs al wil jy jou boek in audioformaat op is, jy die bemaak. Contact vir Cathy, by Cathy, by netradioesa.co.za Dit is c-a-t-h-i en die at-teken netradioesa.co.za Kau saam op die webwerwe of met TuneIn, gaan volgens sommer daar ook, met enige cellfoon, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek, enige tyd, wereldwijd vanaf die hoogste bergspits of in jou huis of kantoor solang jy toegang tot internet het. Ek wil net weer noem die radios raak nie by politieke of godsdienstige argumenten betrokke nie Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostase nie maar wel die van die artikel of purgskryver. Die radioschep berichte en die steesus ontvang en is netraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen netradio Radio SA en FM Stereo. Geniet jou dag saam met ons met heerlike muziek wanneer daar nie lewendige programme op die lucht is nie. Die program rooster vir vandag is soos volg. Om 9.30 was die nies en weer saam met my Jolanda. 3 uur vanmiddag is Lulu's Storytijd saam met Cathy. 4 uur is Treffers van Tuka tot Nou met Ludwig. 6 uur is Crime Time, saam met William. 7 uur is oordenking saam met Dr. Tenny Eilers. En 8 uur is Tempo met Philip en Dewalt. Wil jy jou droom bewaarheid en jou passie uitleef om 'n radioomroeper te word? Contact vir Corrie, by Corrie, by netradiosa.co.za Op hierdie noot groet ek jou. Geniet jou woensdag sa met Net Radio SA en FM Stereo. Ons speel uit met Jannie van Amanda Luid. Tot ziens!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 en werpers van exklusiewe jivelius waare. Ja nie ja nie ja nie met my vrou Ja nie ja nie ja nie ek is steeds so ons gaan trouw die speel hy vliekie vliekie met een ander vrouw my hart was baie seer, ek is uit by die deur, ek sal leer ek sal leer, ek sal leer